80. Az emberek gyakran feltételezték rólam, hogy azért ragaszkodom az aglegény életemhez, mert az olyan fantasztikus. Sokszor gondoltam arra, hogy csak látnának most. Aztán folytattam az alsógatyáim hajtogatását, és néztem a Mónika és csendleres küvője című részt a jó barátokból. A mosás mellett a ruháimat gyakran a radiátoron szárítottam, magam végeztem a házi munkát, Főztem magamra és intéztem a bevásárlást. Volt egy szupermarket a palota mellett, és legalább hetente egyszer lazán besétáltam oda. Természetesen minden egyes utat olyan gondosan megterveztem, mint egy őrjáratot muszakala körül. Különböző időpontokban érkeztem, véletlenszerűen, hogy ne vonzam oda a sajtót. Áruhát viseltem, szemembe húzott bészból sapkát, bőkabátot. A fénysebességnél gyorsabban szaladgáltam a gondolák közötti folyosókon, felkaptam a nekem tetsző lazacfilét, a nekem kedves márkát, memorizáltam a bolt alaprajzát. Plusz néhány Granny Smith almát és banánt, és persze néhány zacskó chipset. Aztán már futottam is a pénztárhoz. Ahogy annak idején az apagy felszállás előtti ellenőrzését, most a bevásárlásaim menetét is beleszorítottam tíz percbe. Egy este azonban, amikor betértem a boltba és elindultam a polcok között, rádöbbentem, hogy minden más helyre került. Gyorsan az egyik alkalmazotthoz fordultam. Mi történt? Tessék! Hol van minden? Hol van a... Miért került más helyre minden? Komolyan tudni akarja? Igen, komolyan. Hogy az emberek több időt töltsenek itt és több árút vásároljanak. Meglepődtem. Ezt megtehetik? Nem ütközik törvénybe? Kisé pánikba esve folytattam a rohangálást a sorok között, fels, alá, a lehető legjobban megpakolva a bevásárlókocsimat, a szememet az órán tartva, majd a pénztárhoz siettem. Mindig ez volt a legtrükkösebb rész, mert a pénztárnál nem én gazdálkodtam az időmmel, itt minden másokon múlt. Ráadásul a pénztár közvetlenül az újságos állványok mellett állt, Rajtuk az összes brit bulvárlap és magazin, és a címlapok felén a családom fotói virítottak, vagy mami fotói, vagy az enyémek. Nem egyszer láttam, hogy a vásárlók rólam olvasnak, hallottam, ahogy vitatkoznak rólam. 2015-ben gyakran hallottam, hogy arról diskurálnak, megnősülök-e valaha is, hogy boldog vagyok-e vagy sem, hogy meleg vagyok-e vagy sem. Mindig kísértést éreztem ilyenkor, hogy megkocogtassam a vállukat. Helló! Egyik este, áruhában, miközben hallgattam, ahogy néhány a rólam és a döntéseimről beszélgetnek, a sor elején emelt hangú vitára lettem figyelmes. Egy idősebb házaspár szidalmazta a pénztárost. Először kellemetlen volt, majd tűrhetetlen. Előre léptem, megmutattam az arcomat, megköszörültem a torkomat. Elnézést. Nem tudom, mi folyik itt, de nem hiszem, hogy így kellene beszélniük vele. A pénztáros nő a könnyeivel küszködött. Az őt szidalmazó pár megfordult és felismert engem. Azonban a legkevésbé sem voltak meglepve. Csak megsértődtek azon, hogy felhívtam a figyelmet a bántalmazó viselkedésükre. Amikor távoztak és én kerültem sorra, hogy fizessek, a pénztáros nő szerette volna megköszönni, miközben bezacskózta az avokádóimat. Hallani sem akartam róla. Mondtam neki, hogy tartson ki, összeszedtem a holmimat, és elrohantam, mint a zöld darázs. A ruhavásárlás sokkal egyszerűbb volt. Általában nem gondoltam a ruhászkodásra. Alapjában véve nem hittem a divatban, és nem is értettem, mások miért foglalkoznak vele annyit. A közösségi médiában gyakran gúnyoltak az összemillő ruhadarabjaim a kopottas cipőim miatt. A szerzők megjelöltek egy rólam készült fotót, és azon csodálkoztak, hogy miért olyan hosszú a nadrágom, miért olyan gyűrött az ingem. Azt álmukban sem gondolták, hogy a radiátoromon szárítom őket. Nem valami hercegi, ezt mondták rám. Igazatok van, gondoltam. Apu próbálkozott. Kaptam tőle egy pár gyönyörű fekete cipőt. Valóságos műalkotás volt. Nehéz, mint egy bauling golyó. Addig hordtam, amíg ki nem lyukadt a talpa, és amikor kigúnyoltak azért, hogy lyukas cipőt hordok, végül megjavítottam. Minden évben kaptam aputól hivatalos ruhapénzt, de ezt szigorúan csak a hivatalos ruházatra költhettem. Öltönyökre és nyakkendőkre, ünnepi alkalmakra való viseletekre. A hétköznapi cuccaimért a TK Max diszkontba jártam. Különösen szerettem az évente egyszeri kiárusításukat, amikor tele voltak Gap vagy G. Cray darabokkal, olyanokkal, amelynek épp lejárt a szezonjuk, vagy kisi hibásak voltak. Ha jól időzítettél, és a kiárusítás első napján mentél oda, akkor ugyanazokat a ruhákat kaparinthattad meg, amelyért mások egy vagyont fizettek az elegáns boltokban. 200 fontból úgy nézhetett ki az ember, mint aki egy divatlapból lépett elő. Itt is volt egy rendszerem. 15 perccel zárás előtt kell beérni a boltba, fogja egy piros kosarat, siess fel vele a legfelső emeletre, kezdje módszeresen felfelé haladni az egyik állványon, majd lefelé a másikon. Ha találtam valami ígéreteset, a melkasom elé vagy a lábamhoz tartottam a tükör előttáva. Soha nem vacakoltam a szín vagy a fazon miatt, és persze a közelébe se mentem a próbafülkének. Ha szépnek és kényelmesnek tűnt, ment a kosárba. Ha bizonytalan voltam, megkérdeztem Billit a sziklát. Örömmel vállaltam a szegban a stylistom szerepét. Záráskor két hatalmas bevásárlószatyorral diadalittasan futottunk ki. Az újságok ezután már nem tituláltak csavargónak, legalábbis egy ideig. Ennél is jobb volt, hogy hat hónapig nem kellett ruhákkal foglalkoznom.